Haibat etxetan argindar potentzia ondirik beharrez, zenbaitetan ordaindu ezin, horietan egokia da bono soziala. Potentzia murritza erabiliteke, baina faktura merkeagoa da. Berorren baldintzak zertan diren ikasiko dugu. Ekosfera, energiaren indarra. Gales López berroita baturte, arauztarra administraria eta argituko diguna gaur zer dan e, bono e, soziala. Bueno, esan behar dugu, aldez, agian alde zauratikan, e, goienerreko kooperatiba ista ere bazarela. Bai, bai, ala naiz. Eta, bueno, informazioa e, zabaltzen duzulaen baita gairi buruz, eta tartean e, gai honetaz. Azteko, orduan beraz, zer da bono soziala? Bueno, ba, bono soziala da, e, 2008-gerren urtian, e, Estatu Espainiarrak e, jarri zuen, e, Diru laun bat, eh argindarra eh, ordaintzen laguntzeko, ba kolektibo eh vulnerableak edo kontsideratzen zituen ai. Mm -hmm. e, zer, e, zer lortu liteke berorri eskerrak. Mm -hmm. Merkaiago argindarra ordaintzea. Mm -hmm. bai, eh, bono soziala eskatuta eh zure lortzen desu eh zure fakturaren 125eko eh, deskontu bat. Eh bai potentzi terminoan, bai eh terminoan. Hau da, eh, merkatuan lortu dezakezun, eh, esan neurrerik eh, merkena gaur egun. Uh -huh. Eguneko eh, goita bost, benetan ateratzen. Benetasko, eguneko goita bost. E eguneko goita, goita bost potentzian, eguneko goita bost energian, uh -huh. eh, segurasko estakiz, eh, alkilerrian, eh, neurtzeko sistemen neurrian. Es, orrie, es horrez. Parte eta orrie. iban eres. Eguneko <laughs> e goita bost, baina ez da gutxi. Bueno, importantea. Nork du eskubidea bono sozial hau eskatzeko? Da, bueno, bono sozial hau, e, e, daude lau, lau aldintza, e, markatzen dira hau lortzeko, eta horietako bat e, betetxarekin e, nahikoa da. Horietako bat aski da, beraz, eskubide izateko, lortu alizateko. Horietako bat da, beraz, eskubidea izateko, lortu alizateko. Horietako, oh, ja. hori ba, ja, e, da, hori lau balintza horiek, dia, lehenengo balintza da, zure potentzi kontratatua, e, iru kilobatioa kilobatio azpitikan egotea. E, E, potentziari da oso potentzi baixua. E, normalian e, gaur egun e, Euskal Herriko etxe gehienetan iruko iru edo laukoma laura biltzen dira. Uhum. Hortikanberako potentziak e, ba, nolabait e, ez dizu nolabait ez dizu uzten zunaituzun bezain beste e, tresna batera piztuta ezta horun ba, bueno, e, de xente mugatze zaitu. Baina, bueno, holako potentzi bat e, baldinbogazu kontratatuta, automatikoki e, bono soziela mateixoe. Nik uste, honetan e, azpimarra egitea importantea dela, ze kontziratu izan dugu, e, ba, zenbait ez dakit jubilatu, edo pentsionista, edo sarrera gutxiko personen e, e, kontua zela, bono soziala, ja. baina argi dago, eta gainea arautegiak dion lemiziko puntua da, irukilobatioz, azpitiko potentzia kontratatzen duen edozeinek duela bono soziala eh, eskuratzeko eskubidea. Hori da, edozeinek eh, bere eh, eguneroko eh, bizilekuan. Nola baita eh, bigarrene etxe bizitzantzako ez luke balioko, ez baldimaso mazude ba, nola baita enpadronatuta eh, etxe bizitzantzako. Konform, beraz, baldintza hori bakar bakar. bakar. Beraz, behar bada, bueltatuko gara horretara, baino, koazen hmm. aurrera beste hiru kasuak edo hmm, bai. aipatzera. Beste e, bigarren kasua dira eh pentsionistak, e, motako pentsionistak eh minimoa e, kobratzen dutena beraiek bai, daukate eskubidea eh bono soziala eskatzeko. Kasu hontan e, ez da automatiko ematen, baizik etazuk eskaera baten bar diozu eh komertzializazioari en, e, ba, bono soziala emateko. Pentsionista e, edozein 12 pentsionistak e, potentzia? Hori berdin dio. E, naizta potentzia iru kilobatidotik e, gora euki zu pensionista bali mazera minimo batekin, e, eskubideu kasu e, bono soziala eskatzeko. Uh -huh. Irugarren kasua? Irugarren kasua da, e, pixka bere zio, dia ebai e, pensionistak, baino e, nolabait e, zeukatena seguro obligatorio de behez, inbalidez, no? Sobi deitzen den e, hori, eta... Eta e, hori daukaten e, pertsoneke bai, e, eskatu izakete e, bono soziala. Ez da oso, oso arrunta, baina bueno, en, e, eskubide daukate baita ere eskatzeko. Uh -huh. Konforme, urrengo kasuistika, urrengo taldea nola baitzateko? bai. Urrengo da, e, taldea da e, familieguarien taldea. Familieguariek, badin badaukate nola baita, familieguarien agiria, e, nola baita egunian. Ba, daukate baita ere eskubiria bono soziala eskatzeko. Berdin dio ze potenziadokaten kontratatua edo zer, e, euneko goita gozteko, deskontua jasoko lukete. Bal, baldakizu, berkatu? Bai, baino, e, hau ere, e, bestia bezala eskatu inbara zu. Ez dizue, automatiko keimaten. Mm -hmm. Baldakizu, e, generalian e, familia ugari hauek e, eskatzen duten eta baduten, edo horrendik e, etzaiokaso ondirik egiten? Hombre, hor, denetarik dago Hor, e, e, urtarri jene, legian, E, Asidia nola baite horre bai e, behiratzen e, errenta, familien errenta e, hori ere bai emateko. Oain arte bintzat eta nire akidanez bintzat, e, familia guarizatekin ja e, daukazu eskubidea agian emendikana eh, horrea ziko dia eh, errentaren arabera eskubidea daukasun edo ez, naizta familia guari izan. Aha, baina orain goz ez da hori arantua, oraingoz, oraingoz, e, inolako limiterik edo. Orain goz bintzat eh, eskatzia daukazu, eta zu familia guarian, eh, zera papera daukazun bitartian, eskatzia daukazu. Uhum. Eta beste kolektibo bat egeratzen zaigu beraz. Bai, eta azken nago kolektiboa izango zan, eh, langabaituen kolektiboa. Eh, langabezian baldin bazau de, eta e, zure txeko e, zure txe bizitza arrunteko kontratua zure izenia baldin badago, eta zure txeko beste inior e, ez baldin badu lanik egiten, daukazu e, baita ere eskubidea eskatzeko bono soziala. Hau da, kaso pixka bat, e, aldrebesena bezena, zeren, e, kaso honetan, e, lanean e, azte baldin basea, e, abixatu inbadezu, ba, e, bono soziala baita ere eteteko. Horro nola baita, mm, Eh, eskubidea daukazu bai baino pixkate gainean 110 hon, hartzea. izango da. Ez da horren komplikatua baizik eta pixka gainean 110 hartzeala eta pizka papeleo gehioz eskatzen ez? Eta gero baita ere kontu da nibili kontru sibili de eta gero es balin baduzu adez lanen aste balin baduzu esaten kentzeko Ba, gero daukate nola baite reklamatzea, e, ba hori, deskontu hori... Lehen dizu, deskontatu dizutena, berriz ere, ordaindu dezazula. Hori uh -huh. da. Beraz, hor daukas uistika, hor daude, kolektibo eh, ministeriok esaten duena, uste, vulnerable da hori esaten duela, hori uh -huh. lako zerbait. Hori da. Bueno, nork emalezake, eh, bueno, soziala auze, itxuradonez, komerzializatzea guztiek ezindute. Hori hori da eh sintute. Hor eh nobait e, jende asko e, entzuten du eh komertzializazio e, regulatua dieenak eta gero eh merkatu librean dauden eh enpresak, esta. Ba eh bono sosiala bakarrik handutako atet e, merkatu erregulatuan daudenak. Zeintzu dira e, merkatu erregulatuan dauden e, enpresa hauek? Bueno, ba eh dira e, betiko hondienak eta hauek dira regulatuak seren e, gobernuak e, markatzen die E, jarri dezaketen salneurririk altuena. Normalian, osean, behaiek, eukera, aukera eukolukete e, ba, juko jartzeko nahi zanezkeo, baina bueno, jartze dute, ba, gobernu jartzen dute maximoa, eta hor jartzen dute. Salneurri ja. Hor duan, e, beste guztiek e, ezin, e, e, ezin dute eman bono soziala. legez ezin dute eman. Eta, zortzi kompainia direla uste dut, e? Or... E, e, iberdrola, endesa, edepen, Eon eta ZHZ ikusi ditu Nikola hemen mm -hmm. ezagun ditugunak eta beste batzuk batzakit zeuta eta meliako batzuk, baina eh, haundi horiek zuk esan duzun bezala. Mm -hmm. Bakarrekan kontu bat izan, e, e, ibedrolak e, dauzka e, komertzializatzaile bat baino gehiago, bat da hau erregulatua, baino gero dauzka beste bi e, merkatu librian. Horrene jendia e, kontu izan bardu, e, ba, e, ea daun erregulatuan edo merkatu librian. Zue adibidez, eh, baldin baukazu aukera, eh, bono soziala eskatzeko, eta baldin de merkatu librean, inbardesuna horrengo gauza da, merkatu e pasa, eta gero eskatu eh, bono soziala. Hmm. Haizu eh, Alex, eh, noren kontu joaten da? Hmm. Pentsatzen dut, eh, enpresa horiek ez dutela bere gaina, hartuko, beren gustoz behin epein, eskoento eh, es, eh, hau. Hau, es, hau, hau dijoa, eh, gobernoren eh, kontura, eta hau ere eh famoso deficit de tarifa ne eh mm -hmm. Gauza da e, bere momentuan e, gobernua saiatu sala eh juizio bat eh hor gobernua naizun eh komertsializatzaile hauek gain hartzia e, koste hau Baina e, juizua ateazan eta e, elektrikake ba, irabazintzuten. Nik uste hor berez geukere arazo jeman beharko geniekela elektrikei. Naiz e, beste goza askotan adosegonez, ez da? Berez ez da horien gauzaba delitzake. Eh? Bueno, askenian e, hor da, segun ze, zeikuizpuntu e, hartzen da. No? Ezen nahi e, horre... Aeskenean da tema tema komplikatu bat eta bueno, hor barkuitza bere bere dauka. Konforme, beraz, honetara e, bildu nahi duenak eh baldintza hokiek bete, bete behar ditu eta jo behar du ba honelako komertsializatzaile batentzat. Eh eta beraz, norentzat egokia? Batetik dekoentzat bakarrik bizi direnen entzatagian, eh kontsumoak banatu ditzaketenentzat, eh beraz pixkanaka piskanakak kontsumituko dutenentzat. Hor da, potentzia jaisten dezuen nola baita behar zen zaitu eh, ba razionalizatzea erabiltzitu eh, zun eh, tresnak, etxian, eh, ez da? Fiskane karabilit, ez dana batera. Hori da. Karo, beti ez da posible hori, zeren en claro, su e, familia baten, familia de 4 pertsona, ba karo, kontutan izan ba, eh familia ugari izatea ja. Hori da. Bueno, va ba, explicazio argiak eh, Alex López de Kemandiskigunak, eh informazioa nai duenak, eh, nahiko argi dauka, era berean eh, minetur bono sozial eh SA eh, teklatuta eh, bilatzailetan, etan topatuko dituzue ara webbek, zerregin, Cerrekin Norajó Etabar. Ba, esplikazio izan bezke argi hau mila Emilia Eskerrema Merriugu, Ales Lópezzi. Emilia